בעזרת השם ידבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ו, מיוסד על תרער ע"א בליקוטי מוהרן. אבי תענני, אדוני אלוהי, אאירה עיני פן נשע נמלת. לא אמות כי אחיה ואספר מעשה איה. אסור יסרני איה, ולמוות לא נתנני. ריבונו של עולם בעל הרחמים, בעל החמלה והחנינה. חיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו להישנה עפר. רחם עליי למען שמך, ותן לי עצה שלמה שאזכה לקיימה באופן, שאתחיל על כל פנים מעתה להכין את עצמי על הדרך הרחוק שאני צריך ללך בו בלי ספק, שהוא דרך כל הארץ, אשר אין איש נמלט ממנו. והדרך רחוק הוא מסוכן מאוד, ועדיין לא התחלתי להכין את עצמי כלל. אורך הרחיקה ואפילו זב דקלילה לת לי. אוי, מה אעשה? לא די שאין לי צידה לדרך רחוק ונורא מאוים כזה, אף גם אני בעל חוב גדול באותו הדרך. חובות רבים ועצומים מאוד מאוד. והנוגסים עצים שם, ועומדים מוכנים בכל עת לטבוע ולנגוס אותי חס ושלום. ועל כל המעשה שם אצטרך ליתן דין וחשבון, על כל עת ורגע, על כל דבר גדול וקטן, על כל מחשבה, דיבור ומעשה. אוי, מה אעשה? מי יעמוד בעדי ומי יקום בפניי? אוי, אוי. מה אומר מה אדבר, ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו? ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלא רחמים, שתהיה בעזרי ותושייני, שאזכה מעתה על כל פנים להיטיב את מעשיי ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ולא אסור עוד מרצונך ימין ושמאל, ותזכני להרבות במצוות כל ימי חיי, בקדושה ובטהרה גדולה ובשמחה וחדווה רבה ועצומה. עד שאזכה שיהיו כל מעש... נעשים מהמצוות שלי נרות קדושות הרבה. ומכל מצווה ומצווה יהיה נעשה ממנה נר קדוש ונורא, כמו שכתוב, כנר מצווה ותורה אור. ותחמול עלי, ותזכני להתקדש בקדושה גדולה ולעלות מעלה-מעלה, ולהתקרב אליך בהתקרבות גדול באמת לאמיתו כרצונך הטוב. עד שאזכה בעת שיגיע קיצי וזמני להיפטר מן העולם, להשיב נפשי ורוחי ונשמתי אליך בקדושה ובטהרה גדולה בלי שום שיג ופגם. ואטקן בחיי כל אשר פגמתי ושיחתתי בעוונותיי הרבים ובפשעיי העצומים. ותזרקני ברחמך הרבים להתוודות בכל יום ויום. ובפרט סמוך למיתתי אזכי להתוודות לפניך בפה מלא, בכל מיני וידויים באמת ובלב שלם. בלב נשבר ונדכה בבכייה רבה ועצומה, באופן שאזכה לעורר רחמיך הרבים והאמיתיים עליי, שתמחול ותסלח ותכפר לי את כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי, שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מתחילה ועד סוף, בגלגול זה ובגלגולים אחרים. ולא יהיה נשאר מהם שום רושם וזכר כלל, רק כל העוונות יתהפכו לזכויות, ותהיה מיטתי כפרה על כל עוונותיי. ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי לעולם, בלי חטא ופגם כלל. ואזכה להיות קיים וחזק באמונתך הקדושה תמיד, לעולם ועד. ואזכה לקבל עלי עול מלכות שמיים שלמה קודם יציאת נשמתי. לקרות אז קריאת שמע בפה מלא, באימה וביראה גדולה, באמת ובאמונה שלמה, בשמחה וכדבר רבה ועצומה. ולדבר הרבה דיבורי אמונה הקדושה. לומר בפה מלא שאני מאמין בך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, ובכל הצדיקים האמיתיים שהיו מימות עולם, עד הנה, ובתורתך הקדושה אשר נתתנו על ידי משה עבדך בכתב ובעל פה, ולהעריך בדיבורי אמת באמונה בלב שלם, עד שתצא נשמתי מתוך דיבורי אמונה הקדושה, ותכלל נפשי ורוחי ונשמתי מיד בתוך האמונה הקדושה, ותעלה ותראה באור פניך, ותהיה נפשי צרורה בצרור החיים את ה' אלוהי בתוך כלל נפשות הצדיקים הקדושים של בני ישראל עמך. ואזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רחם עלי למען שמך. מלא רחמים יודע תעלומות. אתה יודע כל מה שעבר עלי, וכל מה שעברתי פגמתי נגדך עד הנה. אבל חסדך גדול עליי, ועדיין אתה מחיה אותי. ואתה מחזקני ביחמיך עדיין לחפש ולבקש פליטה, לפלט ולמלט נפשי ממה שאני צריך להנצל ולהימלט. אדון יחיד מלא רחמים, פודה ומציל, גואל חזק, גואל ישראל. רחם עליי ומהר לגאולני גאולה שלמה מהרה למען שמיך. מכל התאוות רעות והרהורים ראוי מכל החטאים והפגמים שהורגלתי בהם. אוי לי לי, אוי לי ואי לי, אוי אוי ואבוי, אוי אוי, אוי, אוי. אוי, אוי. איני יודע כלל מה לדבר ואיך לבקש עצה ותחבולה מבין מצולה ואין מעמד כזה, בבלבול כזה, ברגילות לא טובים כאלה, ברפיון ידיים כזה, בקשיות עורף כזה. אבל אף על פי כן אני רואה עדיין חסדיך הרבים ורחמיך עצומים עליי בלי שיעור. חסדים אמיתיים ונצחיים בכל יום ויום. כי חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה. חסדך גדול עלי מאוד מאוד עד אין חקר ואין מספר. אם אמרתי מה תרגלי חסדך אדוני יסעדני ברוב שראפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי. ועל כן עדיין על משמרתי אעמוד לשטוח אליך כפי עד שתחונני ותרחם עלי ותושיעני שבועה שלמה באמת. ותשלח בלבי עצות שלמות אמיתיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, באופן שאזכה מעתה על כל פנים לתשובה שלמה באמת, לסור <clears throat> מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד. עד שאזכה בעכמך להיות בכלל ירעיך ותמימיך הזוכים לרב טוב הצפון וגנוז, אשר אתה נותן להם רשות לחפש ולבקש בגנזיה דמלכה, אשרי חלקם. ואזכה שיהיו נעשים נרות קדושות מכל המצוות שאתה מזכני לעשות בחיי. ואצל אלו הנרות הקדושות של המצוות, אזכה בעת מיתתי לחפש ולבקש בגנזי הדמלכה, ולה יעול בכיסוף הקמך. מלא רחמים הקשיתי לשאול, אבל ממך לא יקשה ולא יפלא כל דבר. ואני מאמין בנפלאותיך העצומים ובטובותיך הנוראים. ובחסדיך הרבים ורחמיך הגדולים. שעדיין יש גם לי תקווה לזכות לכל זה בכוח וזכות הצדיקים הקדושים האמיתיים הנוראים והנשגבים, אשר בהם אנו נשענים תמיד. ובלעדם אין לנו שום פתחון פה לבקש אותך אפילו על דבר קטן שבקטנים. אבל בכוחם הגדול אנו נשענים לחלות ולבקש פניך על כל הגדולות והטובות שבכל העולמות. כי כוחם וזכותם מספיק גם עליי ועל כל ישראל לזכות אותנו לכל טוב אמיתי ונצחי. עוזרני למען שמך ואשייני למען חסדיך, פרסתי ידי אליך נפשי כארץ עייפה לך סלע. חמול עלי מלא רחמים ועזרני ואשייני לדלג ולקפץ על כל לבלי העולם הזה ולהתקרב אליך באמת ובתמים לעולמי עד ולנצח נצחים. ויקוים במקרא שכתוב, כי יצא את הנפשי ממוות, הלא רגלי מידך היא, להתהלך לפני אלוהים באורח חיים. שוב שובי נפשי למנוחייך, כי ה' גמל עלייך, כי חילץ את הנפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מידך היא. אתהלך לפני ה' בארצות החיים, תודיעני אורח חיים, סוב השמחות, את פניך הנעימות, במלכה נצח, אמן ואמן.